Продовження роману Августа Стріндберга «Червона кімната». До вашої уваги частини 9, 10, 11 і 12. Щоб не пропустити наступні частини цього твору, натисніть «Підписатися» і на дзвіночок. А якщо вам подобається моя робота, то мене можна пригостити кавою на платформі BuyMe.eCoffee, що є в описі під цим відео. Частина 9 Боргові зобов'язання. Через кілька днів після подій, описаних у попередньому розділі, Карл Ніколаус Фальк і його люба дружина сиділи вранці біля столика з кавою. Господар проти своєї звички був не в халаті і не в капцях, а господиня в дорогому пенюарі. А вже ж, вони вчора були тут усі п'ять, «Висловлювали нам своє співчуття», – розповідала дружина, весело сміючись. «А щоб їх чорти забрали тих...» «Ніколаусе, не забувай, що ти не за прилавком!» «То що ж мені казати, коли я скиплю?» «По-перше, не киплять, а сердяться. І тоді кажуть, дуже дивно». «Ну, то дуже дивно, що ти завжди підсуваєш мені щось неприємне». Заводиш мову про те, що мене дрочить. Дратує, дорогенький. А тож, мої прикрощі тебе не обходять, а свої ти завжди перекидаєш на... Кажуть, перекладаєш. Ні, перекидаєш на мене. Послухай, що ти мені обіцяв, коли ми одружувалися? Ну от, ніякої послідовності, ніякої логіки. А далі що? Вони були всі п'ять? Мати і п'ять сестер. Чотири сестри. Не дуже ти полюбляєш своїх родичів. Твоїх родичів. Ти їх і сама любиш не більше за мене. Зовсім не люблю. Отже, приходили і бідкалися, що твого дівера вигнали з роботи, як вони вичитали з батьківщини, правда? Так. І нахабно заявили мені, що тепер я не маю права гнути кирпу. Пишатися, дорогесенька. Вони сказали гнути кирпу. Я б ніколи не принизилась до такого вислову. Ну, а що ти відповіла? Втерла їм носа? Ще пак, будь певен. Стара навіть погрожувала, що ніколи більше не переступить мого порога. Так і сказала. І як ти думаєш, вона дотримає слова? «Думаю, що ні, але старий, не кажи так на свого батька, як хтось чує. А я при комусь і не скажу так. Принаймні, старий – це між нами, ніколи вже сюди не прийде». Фальк глибоко задумався. Потім знов озвався. «Твоя мати дуже горда. Її легко образити. Ти знаєш, як я боюсь образити людей?» Скажи мені, які в неї вразливі місця, щоб я обминав їх. Чи моя мати горда? Ти сам добре знаєш, що вона по-своєму горда. Якби, наприклад, вона почула, що в нас був проханий обід, а її і сестер не покликали, то вона ніколи більше б не прийшла. Справді? Так, будь певен. Досить дивно, що люди її походження – що ти верзеш? Ну, що жінки можуть бути такі вразливі. А як там із твоєю спілкою? Як ти її назвала? За жіночі права. Які ще такі права? А такі, що жінка повинна сама порядкувати своїм майном. Ну, а хіба ти не порядкуєш? Ні, не порядкую. А що ж це за майно, яким ти не порядкуєш? Половина твого майна, дорогенький, моя законна частина. Господи Ісусе, хто тебе навчив таких дурниць? Це не дурниці, а дух часу, щоб ти знав. Новий закон має бути такий, що коли ми одружуємось, я дістаю половину майна і за ту половину купую собі, що хочу. А якби ти розтринькала її, то я мав би й далі забезпечувати тебе. А як же, дочекалася б. Мусив би забезпечувати, бо якби не схотів, попав би в робітний дім. Так написано в законі про тих, хто не хоче утримувати своєї дружини. Ні, ви тільки послухайте. Це вже занадто. Але киньмо це. Ви вже збиралися десь? Що там за люди? Кажи. Ми ще тільки складаємо статут, готуємось до зборів. І хто ж там ще є? Поки що тільки ревізор Шагоман і її милість Реньєльм. Реньєльм – гарне прізвище. Мені здається, я вже його десь чув. А гурток «Рукоділля» вже не будете закладати? Кажуть, засновувати. Будемо. І уяви собі, пастор скоро, як тільки вибере вільний вечір, прийде нам щось прочитати. Пастор Скоре чудовий проповідник і буває у високих колах. Добре робиш, дорогенька, що уникаєш поганого товариства. Немає нічого небезпечнішого, як погане товариство. Так завжди казав мій покійний батько. І ця засада стала однією з основних у моєму житті. Господиня збирала зі столу крихти і зсипала їх у порожню чашку від кави. Господар шукав у кишені жилета зубочистку, щоб повидлубувати каву, яка застрягла між зубами. Подружжя почувало себе ніяково на самоті одне з одним. Обоє знали, що хто думає, і знали також, що як котресь із них порушить тишу, то неодмінно скаже якусь дурницю, щось прикре для другого. Вони мовчки шукали нової теми, зважували її, але переконувалися, що вона не годиться. Все, що їм спадало на думку, мало якийсь зв'язок із тим, що вже було сказане. Фальк пильно оглядав стіл, чи не має до чого причепитися. Дружина визирала у вікно, чи не псується погода, але все дарма. Становище врятував служник який приніс газети. Водночас він сказав, що прийшов референт Левін. «Попроси його почекати», – звелів господар. Він хвилину порепів черевиками по підлозі, щоб сердешний відвідувач у коридорі мав час підготуватися до його високого приходу. Нарешті тремтячого Левіна, на якого нововведене чекання у коридорі справило глибоке враження, Попросили до кабінету, де господар прийняв його холодно, як прохача. «Ти захопив бланк?» – спитав Фальк. «Начебто захопив», – відповів приголомшений Левін, і витяг з кишені цілу паку найрізноманітніших боргових зобов'язань і вексельних бланків. «Який бланк тебе влаштовує? У мене є векселі на всі банки, крім одного». Хоч яка врочиста була хвилина, а Фальк усміхнувся, побачивши боргові зобов'язання, на яких бракувало тільки прізвища, підписані в екселі без поручителя і вже готові, яких банк не прийняв. «Візьмемо банк канатників», – сказав Фальк. «Цей банк єдиний не підходить, бо... бо мене там знають. Ну то банк шивців, кравців, який завгодно, тільки швидко». Вони спинилися на банку столярів. «А тепер», – сказав Фальк, кидаючи такий погляд, ніби купував душу свого прохача, – «іди замов собі новий костюм, але в того кравця, що шиє форму, щоб потім узяти її в кредит». «Форму? Кому потрібна цить, коли я говорю?» «Форма має бути готова до наступного четверга, коли в мене буде великий бенкет». Ти ж знаєш, що я продав свою крамницю з усім товаром і завтра отримую право на гуртову торгівлю. О, вітаю! Цить, коли я говорю. А зараз підеш на Шепсгольм у гості. Завдяки твоїй облудності і хистові плескати язиком, ти сподобався моїй тещі. Ну от. Спитай, чи задоволена вона проханим обідом у мене в неділю. У тебе? «Ти влаштовував? Цить і роби, як кажу!» Вона витріщить очі і спитає, чи тебе запрошували на нього. Тебе, звичайно, не запрошували, бо ніякого обіду не було. Ну от, ви, як щирі приятелі, почнете нарікати на мене одне одному, обмовляти мене, я знаю, що ти таке вмієш. Але дружину мою хвали. Зрозумів? Ні, не зовсім. Ну і не треба. Тільки роби, як я кажу. І ще одне. Можеш сказати Нюстримові, ніби я так запишався, що не хочу з ним знатися. Так і скажи. Хоч раз у житті не збрешеш. Ні, стривай. З цим ще почекаємо поки що. Піди до нього, заведи мову про бенкет у четвер. Нагадай, скільки я зробив йому добра, скільки ще можу зробити і таке інше. Розумієш? Розумію. Віднесеш від нього рукопис у друкарню, а вже потім, потім ми його витуримо. Ну, як тобі подобається такий вислів, то хай. А на бенкеті я вже прочитаю вірша і роздам гостям. М -м, так, і ще одне. Спробуй зустрітися з моїм братом. Довідайся, як він живе і з ким водиться. Познайомся з ним ближче, увійди до нього в довіру, це не важко. Стань його приятелем. Скажи, що я його обдурив, що я пихатий, і запитай, за скільки він захоче змінити прізвище. Бліде Левінове обличчя укрилося легенькою зеленою тінню, так він червонів. «Це останнє доручення не зовсім приємне», – сказав він. «Що? Слухай далі. Ще одне». Як ділова людина, я хочу, щоб у моїх справах був лад. Коли я ручуся за таку і таку суму, то я її заплачу, адже ясно. О, ет не базікай. На випадок смерті я не маю ніякої гарантії. Дай мені боргове зобов'язання на пред'явника і на невизначений термін. Це тільки формальність. При словах на пред'явника в Левіна затремтіли руки. І він неохоче взявся за перо, хоч і знав, що рятунку немає. Йому вважалося його майбутнє. Не дуже приємні добродії, один за одним, з паличками, лорнетками і кишенями повними паперів з печатками. Він чув стукіт у двері, біганину на сходах, виклики, погрози, відкладення терміну. Чув бій годинника на ратуші. Бачив, як добродії беруть на плече свої палички, а його з колодкою на ногах підводять до місця страти, де його самого відпустять, але його громадська честь упаде під сокирою на радість Юрбі. Він підписав зобов'язання, а аудієнція закінчилась. Частина 10 Газетне акціонерне товариство «Сіра-Мантія». Швеція билася 40 років, щоб вибороти те право, яким тепер користується кожна повнолітня людина. Скільки написано брошур, видано газет, викидано каміння, з'їдено обідів і виголошено промов, скільки влаштовано зустрічей і написано петицій. Відбуто подорожей залізницею, потиснуто рук, організовано добровільних збройних загонів, аж поки нарешті з великим галасом одержано те, чого всі так хотіли. Ентузіазм був великий і виправданий. Старі березові столики в ресторані під оперою обернулися на політичні трибуни. Випари реформного пуншу породили тут чимало політиків – які потім зачиняли багато галасу, дим реформних сигар збудив чимало марнославних мрій, що ні разу не здійснилися. Люди змили з себе давній порох милом реформ і повірили, що все гаразд, що можна спочити після ненастанних суперечок і чекати на блискучі наслідки, які прийдуть самі собою. Люди спали кілька років. А коли прокинулись, стали віч на віч з дійсністю і вирішили, що прорахувалися. То тут, то там почулися нарікання. Державних діячів, яких недавно підносили до небес, почали критикувати. Та ще й серед студентів знайшлися допитливі і відкрили – що весь проект узятий з однієї країни, з якою автор його був, дуже в близьких стосунках, і що все це можна прочитати в оригіналі в одному відомому підручнику. Словом, помітне було якесь неприємне спантеличення, що скоро вилилося в загальне невдоволення або, як його називають, опозицію. Але це була нова форма опозиції – бо вона була спрямована не проти уряду, як звичайно, а проти Риксдагу. Це була консервативна опозиція, і до неї приєдналися і ліберали, і консерватори – молоді й старі. Тож вона стала великим лихом для країни. Тепер траплялося, що газетне акціонерне товариство «Сіра Мантія», яке народилося і виросло за ліберальних умов – Замовкало, коли треба було захищати погляди, якщо взагалі можна говорити про погляди акціонерного товариства, що стали вже непопулярними. Правління запропонувало загальним зборам акціонерів змінити деякі погляди, що не забезпечували газеті належної кількості передплатників. Збори прийняли пропозицію. І відтоді сіра мантія опинилася серед консервативних газет. Та було ще одне «але», яке проте не дуже бентежило товариство. Щоб не осоромитись, довелося змінити редактора. Що невідомі, нікому члени редакції залишаться ті самі, домовились наперед. Редактор, як людина честі, пішов з роботи. Члени редакції, з яких давно глумилися за їхній червоний колір, радо зосталися, бо цим безкоштовно набували собі право належати до кращих кіл. Лишалося ще знайти нового редактора. Згідно теперішньої програми товариства, від нього вимагались такі якості. Найперше він повинен був мати загальне довір'я як громадянин. Належати до стану службовців. Мати звання – привласнене чи зароблене, яке при потребі можна було б підвищити. А крім того, показну зовнішність, щоб можна було брати участь у бенкетах та інших офіційних розвагах. Бути несамостійним і досить дурним, оскільки товариство знало, що справжня дурість завжди тягне за собою консервативний напрям думок. До певної міри хитрим, щоб на відстані вгадувати бажання начальства і ніколи не забувати про громадське благо, те саме, що й благо окремої людини, отже, про нього приємно дбати. А ще він повинен бути людиною не дуже молодою, бо такими легше керувати, а також одруженою оскільки акціонери – люди ділові, і вважали, що одружені чоловіки поводяться краще за неодружених. Така особа знайшлася. В ній яскраво проступали усі перераховані вище якості. Це був надиво вродливий чоловік з досить гарною фігурою і пишною хвилястою русявою бородою, що затуляла всі вразливі місця його обличчя. Інакше звідти могла б проглянути його душа. Його великі, відверті, фальшиві очі полонили глядачів і здобували їхню довіру, якою він потім найчеснішим способом зловживав. Його глухуватий голос, що говорив тільки про любов, мир і справедливість, а найбільше про патріотизм, принаджував багатьох збитих з пантелику слухачів до столика з пуншем – де ця людина проводила свої вечори, сіючи правду і любов до батьківщини? Варто було послухати, який вплив мала ця чесна людина на своє негідне оточення. Побачити той вплив не можна було, тільки почути. Людта зграя, що вже кілька років була нацькована на все старе і варте пошани, що переслідувала уряд і службовців, що навіть нападала на святіші речі, тепер принишкла і сповнилась любові до всіх, крім своїх давніх приятелів. Стала чесна, цнотлива, справедлива, тільки не в своєму серці. Вона в усьому йшла за новою програмою, яку запровадив новий редактор, і головну засаду якої в кількох словах можна було сформулювати так – переслідувати все нове і добре, відроджувати все давнє і погане, плазувати перед тими, хто має владу, звеличувати тих, кому пощастило, і бити тих, хто хоче підвестися, шанувати успіх і гудити невдачу. А у вільному перекладі це називалося «Визнати і вихваляти тільки випробуване і схвалене» протидіяти всякій пристрасті до нововведень, суворо, але справедливо переслідувати всякі поодинокі намагання несправедливістю досягти успіху, бо успіх це наслідок тільки чесної праці. Загадковий зміст цього останнього пункту, який лежав найближче до серця редакторові, мав одначе своє пояснення, і його не доводилось далеко шукати. А саме Редакція складалася з осіб, що з тієї чи іншої причини втратили свої надії більшість таки з власної вини. Головним чином через ледарство і пияцтво. Декотрі з них були так звані невизнані генії, що колись мали славу співаків, ораторів, поетів чи дотепників, а потім справедливо канули в забуття, яке вони вважали несправедливим. І от, Протягом кількох років їм на превеликий їхній жаль доводилось підтримувати і вихваляти всі заходи новачків і взагалі все нове. Отже, не дивно, що тепер вони скористалися слушною нагодою, щоб під найчистішими приводами нападати на все нове. Однаково, чи воно добре, чи погане. Особливо ж редактор був мастак винюхувати брехню й несправедливість. Коли якийсь депутат опирався пропозиції, що виходила з інтересів окремих корпорацій і шкодила країні, його негайно називали шахраєм, який хоче бути оригінальним, прагне одягти фрак державного радника. Редактор не казав дістати портфель, бо найбільше враження на нього справляло вбрання. Але не політика була його силою, чи, вірніше, слабістю, а література. Колись він написав віршоване вітання жінкам під час якогось свята на півночі Швеції і цим зробив великий внесок у віршовану літературу. Його передрукували також стільки провінційних газет, скільки, на думку автора, було потрібно для його безсмертя. Тепер він був поетом і, склавши екзамени, купив квиток другого класу і приїхав до Стокгольма щоб вступити в життя і принаймні належно йому як поетові шану. На жаль, мешканці столиці не читають провінційних газет. Ім'я його не знали і таланту не оцінили. Як людина розважна, бо його куцей розум не страждав від надміру фантазії, він сховав свою рану, і вона стала таємницею його життя. Гірка образа. Що його чесну працю, як він її називав, гідно не оцінили, зробила його дуже придатним для ролі літературного цензора, але сам він критичних статей не писав. Його становище не дозволяло йому брати участь у таких персональних нападах, а доручав це одному штатному рецензентові, який перевершував усіх справедливістю і непідкупною суворістю. Той рецензент сам 16 років уже писав поеми, яких не читала жодна душа. Він підписував їх псевдонімом, і ніхто ніколи не поцікавився, яке справжнє прізвище автора. Проте кожного Різдва його поеми вигрібали з пилюки. І в сірій мантії їх хвалили, звичайно, рукою безсторонньої особи, яка завжди підписувалася під статтею псевдонімом. Щоб громадськість не подумала, ніби її писав сам автор, бо все-таки ще сподівалися, що громадськість знає автора. На 17 році автор вирішив, що на новій книзі перевидання давньої доречно буде поставити своє справжнє прізвище. Лиха доля захотіла, щоб червона шапка, яка писала про молодь, і яка ніколи не чула справжнього прізвища старого псевдоніма, сприйняла його як новачка і висловила своє здивування, що поет, виступаючи вперше, підписався справжнім прізвищем і що юнак може писати так сухо і старомодно. Це був важкий удар. Старий псевдонім дістав лихоманку, але видужав. Потім сіра мантія дала йому блискучу реабілітацію, бурею накинувшись на громадськість, назвавши її розбещеною, нечесною за те, що вона не змогла оцінити чесну, здорову і моральну книжку. Таку невинну, що її можна без шкоди дати в руку дітям. Це останнє твердження дало матеріал гумористичному журналові. Тож псевдонім знов захворів. Після чого заприсягся вбивати всю вітчизняну літературу, яка відтепер з'явиться на світ, але вбивав не всю, бо якийсь пильний спостерігач зауважив, що дуже часто в сірій мантії хвалять погані твори, хоч хвала та буває слабенька і двозначна. Той самий спостерігач виявив, що ті погані твори всі видані одним видавцем. Проте це аж ніяк не означало, що на думку псевдоніма впливали якісь зовнішні обставини, якийсь там шмат хліба насущного, бо він, як і вся редакція, був людина справедлива і, напевне, не зважився б судити інших так суворо, якби сам не був бездоганний. Те саме можна сказати і про театрального рецензента – він здобув освіту і вивчав драматичне мистецтво в Енському бюро оголошень. І там трапилось йому закохатися в театральну знаменитість, що була знаменитістю тільки в Енську. Оскільки він був не вельми обізнаний з театром і не вмів розрізнити, де його власна думка, а де загальна, то попав у цікаву історію, коли вперше розгулявся на шпальтах «Сірої мантії». Він ущентро згромив найбільшу артистку країни, заявивши, що в такій-то ролі вона наслідує мамзель, як її там звати. Що стаття була написана брутально, годі сумніватися. І що це сталося тоді, коли сіра мантія змінила напрямок, також. Цим він здобув собі ім'я. Щоправда, ім'я, яке всі ненавиділи і зневажали. Але все ж таки воно винагороджувало його за ту ненависть і зневагу. Як театральний рецензент він мав ще одну чудову прикмету. Щоправда, не зразу оцідену. Він був глухий. Оскільки минув не один рік, поки про це довідались, то ніхто не знає, чи не пов'язана його глухота з сутичкою у вестибюлі оперного театру, коли погасло газове світло з одним чоловіком – про якого він написав статтю. Тепер він найбільше вправляється на молодих. І той, хто знає театральні стосунки, з його рецензій може безпомилково вгадати, коли за кулісами йому не пощастило. Бо цей марнославний провінціал вичитав десь, що Стокгольм – другий Париж і повірив цьому. З свого боку художнім критиком був старий академік, що ніколи не тримав у руках пензля, зате належав до блискучого артистичного гуртка «Мінерва», отже мав можливість описувати громадськості мистецькі ще до того, як вони були намальовані, і таким чином звільняв її громадськість від необхідності складати про них свою власну думку. Він був завжди ласкавий до своїх приятелів і ніколи не забував згадати кожного з них, як робив огляд виставки. За багато років він так навчився хвалити їх, бо як би він зважився на щось інше, що примудрявся у статті на півшпальти назвати «20 імен». Тож його критика скидалася на відому гру, картини і підписи до них. Молодих навпаки, він сумлінно обминав, Тож громадськість, яка протягом десяти років чула прізвища лише старих митців, почала сумніватися в майбутньому мистецтва. А проте він зробив один виняток. Якраз тепер. І, на жаль, у лиху годину. Ось чому сіра мантія цього ранку була така схвильована. Сталося ось що. Селен якщо ми ще пам'ятаємо це скромне ім'я з попередніх, невартих уваги подій, в останню хвилину встиг принести на виставку свою картину. Тільки-но ну, її повісили в найгіршому місці, яке лише могло бути, бо автор не мав королівської медалі і не належав до академії. На виставку нагодився професор від Карла IX. Прізвисько своє він заробив тим, що малював тільки сцени з часів Карла IX, а це, в свою чергу, сталося тому, що колись він придбав на аукціоні келих, скатертину, стілець і пергамент з часів Карла IX, які ось уже 20 років змальовував. Часом з королем, а часом без нього. Але він був професор і кавалер ордена, нічого не вдієш. Тепер він стояв у товаристві шановного академіка – і погляд його спинився на мовчазному опозиціонерові та його картині. «Ага, ви знов тут!» Він начепив пенсне. «Ага, це і є новий стиль. Хм. Знаєте що, Добродію, послухайте старого, заберіть цю картину. Заберіть, а то я не витримаю. Та й собі ви зробите велику послугу». «Що ти скажеш на це, колего?» Колега сказав, що це просто нахабство, не що інше, і по-дружньому порадив авторові картини перейти в цех малярів. Селен відповів спокійно, але резонно, що оскільки там уже й без нього працює багато порядних людей, він вибрав собі інший шлях – шлях митця, на якому до того ж виявляється легше домогтися успіху. Ця зухвала відповідь вкрай обурила професора. Він повернувся до пропащого спиною з німою погрозою, до якої академік додав ще й кілька словесних обіцянок. Потім при зачинених дверях відбулося засідання авторитетної купівельної комісії. А коли двері знову відчинилися, шість картин були куплені на гроші, призначені громадськістю для заохочення вітчизняних митців. У виписці з протоколу – на друкованій у газеті, говорилося. Художнє товариство закупило вчора такі твори. Водопій з худобою. Пейзаж гуртового торговця. Густав Адольф перед Магдебурзькою пожежею. Історична картина торговця Льоном. Дитина витирає носа. Жанрова картина лейтенанта. Пароплав буре в гавані. Морський пейзаж суднового маклера. «Дрова і жінки. Пейзаж королівського секретаря. Курка з печерицями. Натюрморт актора. Ці картини, оцінені в середньому по тисячі рексдалерів, ці романтія потім розхвалила в рецензії більше, як на дві з половиною шпальти. І в цьому не було нічого дивного». Але рецензент почасти для того, щоб заповнити шпальту, почасти, щоб запобігти дедалі частішим проявам зла, напав у кінці статті на непристойні манери, які поширились останнім часом, і виявляються в тому, що молоді, нікому невідомі авантурники, відкинувшись від академії, не маючи знань, самими ефектами різними штуками намагаються звести з пуття здоровий глузд громадськості. Потім він схопив Селена за вуха і так старанно здер з нього шкуру, що навіть Селеновим ворогам та критика здалася несправедливою. Рецензент не тільки заперечував бодай найменший хист у Селена, не тільки називав його шарлатаном, а навіть накинувся на його особисте життя. Згадав, у яких поганих їдальнях йому доводиться харчуватись, яке він носить лахміття засудив його непутящу поведінку, його ледарство і закінчив тим, що в ім'я релігії та здорової моралі його відправлять колись у робітний дім, якщо він вчасно не отямиться. Легковажність і корисливість вчинили величезне лиходійство. І можна тільки дивуватися, що жодна душа не загинула того вечора, коли з'явилася сіра романтія з цією статтею. Через добу вийшов непідкупний. Він висловив кілька нетактовних думок про те, що громадськими коштами порядкує купка людей, що з останнього разу не куплено жодної картини справжнього художника, а самі тільки полотна службовців і торговців, які не посоромились конкурувати з митцями, хоч то їхній єдиний ринок що ті грабіжники псують смаки і деморалізують художників, яким тепер лишається тільки намагатися малювати так погано, як ті, чиї картини закуповують, коли вони не хочуть пропасти з голоду. Далі він спинився на селені. Сказав, що його картина – перша за 10 років, яка вилилась з людської душі. Останні 10 років мистецтво було тільки продуктом пензля і фарби селені в штвір, сумлінна праця, сповнена натхнення, захоплення і самобутності. Він міг зродитися тільки в того, хто стоїть віч на віч з природою і розуміє її. Рецензент застерігав молодого митця, щоб він не сперечався зі старою школою, бо він уже її переріс, підтримував у ньому віру і надію, казав, що він має покликання і так далі. Сіра мантія аж пінилася з люті. «Ось побачите, що тому хлопцеві пощастить», – вигукував редактор. Чорт нас надумив так до нього присікатись. «Уявіть собі, що буде, як йому справді пощастить. Ми тоді осоромимось». Та академік присягався, що йому не пощастить. З неспокійним серцем він пішов додому, погортав свої книжки і написав статтю – де й далі наполягав, що селен шарлатан, а непідкупного підкупили. Сіра Мантія відітхнула, але тільки на мить, бо її чекав новий удар. Другого дня ранкова газета повідомила, що його королівська величність купив селенів майстерно намальований краєвид, який багато днів приманював глядачів на виставку. Тепер на сіру мантію налетів вітер, і вона заметляла, мов ганчірка на кілку. Повертати назад чи стояти на своєму? Кого рятувати – газету чи рецензента? Врешті редактор вирішив пожертвувати автором і врятувати газету. Але як? Згадали про струве, що чудово знав усі лабіринти публіцистики, і покликали його. Той миттю зрозумів становище і пообіцяв за кілька днів повернути шхуну за вітром. Струве почав змивати бруд. Спершу він написав кореспонденцію у народний прапор про успіх виставки, з якої потім кілька рядків були передруковані в Сірій Мантії. Далі помістив листа в Сірій Мантії, нападаючи в ньому на рецензента-академіка. Після листа вийшло кілька заспокійливих рядків, підписаних редактор. Ось що в них мовилося. Хоч ми ніколи й не поділяли думки нашого шановного рецензента про майстерний справедливо оцінений краєвид Селена, а все ж не можемо цілком погодитись із висновком шановного кореспондента. Та оскільки головна наша засада – надавати свої шпальти навіть для протилежних думок – то ми і надрукували цього листа. Кригу зламано. Струве, що, як казали, написав усе цей оком, не змигнувши, скомпонував потім блискучу рецензію на Селенову картину, підписавши її найхарактернішим Діксі. «Я все сказав». Так була врятована сіра мантія. І Селен, звичайно ж, також. Але це останнє немало великого значення. Частина 11. Щасливі люди. Сьома година вечора. Оркестр у Берна грає весільний марш із сну літньої ночі. І під цю урочисту мелодію Оле Монтанос вступає до червоної кімнати, куди ще не прибув жоден із її постійних відвідувачів. Сьогодні Оле надиво ошатний у циліндрі якого він ще не мав, відколи зіп'явся на ноги. В новому костюмі, в цілих черевиках, вимитий, виголений і з накрученим чубом, ніби йде до шлюбу. На жилеті в нього висить товстий латунний ланцюжок, і ліва кишеня помітно віддимається. На обличчі сяє радісна усмішка. І взагалі в Олле такий вигляд, ніби він хоче допомогти всьому світові, позичивши йому трохи грошей. Він скидає пальто, досі завжди застебнуте на всі гудзики, сідає на канапу і розхристує піджака, щоб видно було білу манишку. Вона шурхотить, напинається дугою, а коли він повертається, чути – як тріщить підшивка нових штанів і жилета. Це, здається, справляє Оле велику втіху. Так само приємно йому терти черевиками об ніжку канапи, щоб вони репіли. Олле виймає годинника, свою стару любу цибулину, що пролежала в башті на Рідаргольмі в заставі рік і ще пільговий місяць. І обоє вони явно раді, що нарешті зустрілися. Що ж сталося з цим бідолахою? Чого він світиться таким невимовним щастям? Ми знаємо, що він не виграв у лотереї. Не одержав ніякого спадку, не здобув пошани і визнання, не зазнав неземного блаженства. Що ж усе таки сталося? Проста річ. Він отримав роботу. З'являється селен. В оксамитовій куртці, в лакованих черевиках, у пледі, з паличкою в руках, з біноклем на ремінці. В жовтій шовковій хустці на шиї, в рожевих рукавичках і з квіткою в петельці. Спокійний, задоволений, як завжди. На його худоралявому розумному обличчі немає й сліду тих бурхливих хвилювань, які він пережив останніми днями. Разом з ним приходить Реньєльм, ще тихіший, ніж завжди. Бо він відчуває, що йому доведеться розлучитися зі своїм приятелем і захисником. «Ну, Селена, – каже Олла, – тепер ти щасливий, правда? Щасливий? Що ти верзеш?» Мені заплатили за мою працю вперше за п'ять років. По-твоєму, це так багато? Але ж ти читав газети, ти здобув ім'я. Ет, є про що говорити. Думаєш, я звертаю увагу на такі дурниці? Я сам знаю, скільки мені ще треба працювати, поки я чимось стану. Про ці речі ми поговоримо, любий Олле, через 10 років. Олле і вірить, і не вірить. Він шурхотить манишкою, тріщить підшивкою, поки нарешті привертає увагу Селена. І той вражено вигукує. Господи, який же ти виряджений, Олле! Справді? Але ж у тебе й самого вигляд світського лева. Селен постукає паличкою по своїх лакованих черевиках, соромливо нюхає квітку в петельці і вдає з себе цілком байдужого. Олле витягає годинника і дивиться, чи довго ще чекати на Лундила. Тоді й Селен відчуває потребу взяти бінокль і глянути на галерею. Може, він уже десь там? Олле дістає дозвіл погладити рукою куртку, бо Селен запевняє, що це незвичайно добрий оксамит на таку ціну. Олле не лишається нічого іншого, як спитати – Скільки він коштує? Селен відповідає і, ніби в подяку, хвалить перламутрові запунки Олле. Аж ось з'являється Лундел. Він також отримав кістку на цьому великому бенкеті. Йому доручили за невелику ціну намалювати запрестольний образ для церкви в Тресколі. Але це ніяк не позначилося на його зовнішності. Тільки його повні щоки і вдоволене обличчя свідчать про добрі харчі. З ним приходить Фальк. Поважний, але радий, щиро радий, що на цьому світі заслуги все-таки винагороджуються. «Вітаю тебе, Селене!» «Але це тільки те, що тобі належить», – каже він. Селен теж так вважає. «Я однаково добре малював п'ять років, а з мене сміялися». Навіть ще позавчора сміялися. А тепер – до біса з такими людьми. Ось мені написав листа той ідіот, професор від Карла IX. Вражені погляди, гострі погляди, бо того громила хотілося б побачити зблизька, помацати руками, принаймні пом'яти папір, де він поставив своє прізвище. «Мій любий пане Селене, послухайте тільки». Вітаю вас у нашому колі, боїться мерзотник. Я завжди високо цінував ваш талант. О, то ли це мір. Порвімо цю гедоту і забудьмо його дурну писанину. Селен запрошує всіх випити і цокається з фальком, висловлюючи надію, що той скоро нагадає їм про себе своїм пером. Фальк сумнівається, червоніє, обіцяє прийти, коли настане час, але йому ще доведеться вчитися і вчитися. Він просить своїх приятелів не нарікати на чекання, якщо воно буде довге, і дякує Селенові за добре товариство, де він побачив, як треба терпіти і від усього відмовлятися. А Селен просить його не казати дурниць. Хіба штука терпіти, коли не маєш вибору? «І хіба важко відмовлятися від того, що тобі й не снилося?» Оле всміхається так добродушно, манишка так напинається з радощів, що аж видно червоні шлейки. Він п'є за лундела і радить йому вчитися в селена, який за єгипетськими харчами не забув обітованої землі. Він, Оле бачить в лундела хіст коли він малює те, що йому підказує уява, а коли він лицемірить і наслідує інших, то стає гірший за них. Тому він повинен дивитись на церковний живопис як на працю, що дасть йому змогу творити потім те, що підказує його розум і серце. Фальк хоче скористатись нагодою і спитати, що Олле думає про себе самого і про своє власне мистецтво, яке віддавна було для нього загадкою. Але до червоної кімнати заходить Ікберг. Його відразу засипають запрошеннями, бо в ці буремні дні приятелі геть забули про нього і тепер хочуть показати, що вийшло так не з якихось егоїстичних причин. Олле порпається в правій кишені жилета і, намагаючись, щоб це було непомітно, засовує зім'ятий папірець у кишеню Ікберга. Той розуміє його, бо відповідає вдячним поглядом. Ікберг цокається з Селеном і заявляє, що з одного боку, так би мовити, той домігся успіху, про що він уже згадував, а з другого боку, знову ж таки, не можна вважати, що це щось особливе. Селен іще не майстер. Йому треба ще багато років учитися. До мистецтва довгий шлях. Він це добре знає, бо сам зазнав невдачі. Але хай ніхто не подумає, що він заздрить Селенові, хист якого уже визнано. Заздрощі, що бреніли в ікбергових словах, Нагнали кілька хмаринок на ясне небо, але тільки на мить. Бо всі знали, що ті заздрощі викликані гіркотою змарнованого життя. Тим з більшою радістю і поблажливістю він простяг Фалькові щойно надруковану книжечку. І той вражено побачив на обкладинці темне зображення ульоріки Елеонори. Ікберг пояснив, що він того ж таки дня виконав доручення. Сміт – поставився до Фалькової відмови дуже спокійно і тепер має намір друкувати його вірші. У Фалька потемніло в очах, і він глибоко задумався. Серце в нього так калатало, ніби хотіло вискочити з грудей. Його вірші будуть надруковані, і Сміт бере на себе такі видатки, отже в його поезії щось є. Цих думок йому стало на цілий вечір». Час швидко минув для наших щасливців. Музика стихла, почали гасити газові ріжки. Треба було йти, але прощатися так рано ще не хотілося. І вони подалися гуляти набережними, жваво розмовляючи, ведучи філософські суперечки, аж поки потомились і захотіли пити. Тоді Лундел запропонував повести їх до Марії, де можна було дістати пива. Отож, товариство рушило до ладу Горда на ту вуличку, що впиралося в паркан, за яким починалося вже поле, засаджене тютюном. Вони спинилися перед старим двоповерховим цегляним будинком з фронтоном на вулицю. Над дверима шкірилися дві голови з пісковика. Їхні вуха й бороди переходили в листя та різні закрутки, серед яких вирізнялися меч і сокира. Колись давно тут жив кат. Лундел, що, мабуть, знав цей будинок, постукав у вікно внизу, після чого завіса піднялася. У відчиненій половинці з'явилась жіноча голова і спитала, чи це Альберт. Коли Лундел відповів на те чуже ім'я, жінка відчинила двері і погодилася впустити їх, якщо вони обіцяють не галасувати. Оскільки вони охоче дали цю обіцянку, то скоро всі опинились у кімнаті. І Лундел відрекомендував їх Марії, кожному вигадуючи якесь інше ім'я. Кімната. Мабуть, колишня кухня, бо в кутку ще й досі стояла плита, була невелика. Все її умеблювання складалося з такого комода, яке буває в служниць. На комоді стояло дзеркало, запнуте мусліновою завіскою, а над ним висіла кольорова літографія із зображенням розп'яття. Перед дзеркалом лежав псалтир, стояла попільничка і повно порцелянових фігурок та пляшечок з парфумами. По краях були засвічені дві свічки. Все це разом скидалося на домашній олтар. Над розсувною канапою, ще не постеленою на ніч, висіло зображення Карла XV на коні. А навкруг нього були поналіплювані ілюстрації з журналу «Батьківщина». Переважно зображення поліцаїв, ворогів усіх магдалин. На вікні ледь животіли фуксії журавець і мирт. Горде дерево Венери поряд з вазонами вбогих осель. На столику з шитвом – лежав альбом з фотографіями. На першій сторінці в ньому наліплений був знімок короля, на другій і третій – батька і матері, бідних селян, на четвертій – студента-спокусника, на п'ятій – дитини, а на останній – нареченого якогось підмайстра. Це була її історія. Така ж, як і в багатьох дівчат. На гвіздку біля плити висіла елегантна сукня з багатьма складками – оксамитова накидка й капелюшок з пером. Шати феї, в яких вона виходила ловити хлопців. А сама вона? Висока, 24-річна жінка звичайної вроди. Від неробства і безсонних ночей обличчя в неї стало біле, аж прозоре, як буває у багатих жінок, що не працюють, але на руках лишилися сліди тяжкої роботи за молоду. Якби вона одяглася в гарну сорочку і розпустила коси, то з неї можна було б малювати Магдалину. Вона була досить скромна, весела, увічлива і поводилась невульгарно. Гості посідали, де трапилось, і повели далі перервану бесіду, знаходячи нові теми. Фальк, який тепер був поетом, цікавився всім, навіть найбанальнішим, і вдався в сентиментальну розмову з Марією, що їй дуже сподобалося. Яка була втішена, що до неї поставились як до людини. Як звичайно, мова зайшла про її життя, про те, що змусило її піти цим шляхом. Першій спокусі вона не надавала значення, мовляв, нема про що говорити. Куди похмурішими барвами зобразила вона той час, коли була служницею? Те рабське життя під наглядом господині, яка не мала ніякої роботи, до всього прискіпувалась і лаялась роки ненастанної праці. Ні, вже краще така воля. Ну, а якщо вам колись набридне це життя? Тоді я вийду заміж за Вестергрена. А він хоче одружитися з вами? Він буде радий. Зрештою, я відкрию крамничку на свої заощадження. Але про це мене майже всі питають. У тебе є сигарети? Є, ось. Можна ще щось спитати? Фальк узяв альбом і розгорнув його на сторінці з студентом. Роль Мефістофеля завжди відіграє студент у білій краватці, студентським кашкетом на колінах і тупим виразом обличчя. Хто він такий? А, цей гарний хлопець, спокусник, так, мовчи. Я така самовинна, як і він. І так завжди буває, любий мій. Винні обоє, А ось моя дитина. Її прибрав Господь, і це краще. Але годі про це говорити. Хто той кумедний хлопець, що його Альберт привів із собою? Той, що сидить на плиті поряд з довготелесом, який дістає головою димаря. Олле, бо йшлося про нього, засоромився, потішений такою увагою до його особи. Навіть його накручений чуб, що вже трохи вирівнявся після багатьох чарок, ніби аж знов закучерявився. «Це капелан Монсон», – мовив Лундел. «Ти ба, не вже священник? А я ж бачу, що в нього такі лукаві очі. Минулого тижня тут уже був один священник. Куди сюди, Масе, хай я на тебе подивлюся». Олле ссунувся з плити, де він сидів і критикував з Ікбергом Кантів категоричний імператив. Він був такий незвиклий до жіночої уваги, що відразу ніби помолодшав і, хитаючись, підійшов до красуні, на яку вже кидав оком і яка йому здалася чарівною. Він підкрутив вуса, наскільки їх можна було підкрутити, і, вклонившись так, як, мабуть, не вчать і в школі танців, запитав якнайманірнішим голосом. «Ви вважаєте, панно, що я схожий на священника?» «Ні, тепер я бачу, що в тебе вуса. Для ремісника ти надто чисто вбраний. А ну покажи свою руку!» «О, та ти коваль!» Олле тяжко засмутився. То я такий поганий?» – мовив він тримтячим голосом. Марія хвилину дивилась на нього. Так і поганий, ні в року, але на вигляд пристойний. О, панно, коли б ви знали, як ви раните моє серце? Мене ще не кохала жодна жінка, а я бачив стількох щасливих чоловіків, ще поганіших за мене. Але жінка – це така проклята загадка, якої я не можу розгадати. Тому я зневажаю жінок. Чудово сказано, Олле! Почувся голос від димаря. Де стриміла Ікбергова голова? Чудово! Олле рушив назад до плити. Але тема, яку він зачепив, дуже цікавила Марію, і вона не хотіла залишати її. Олле торкнувся струни, звук якої вона надто добре знала. Марія сіла біля Олле, і скоро вони заглибились у поважну розмову про жінок і про кохання. Та Таренєльм, що цього вечора був навіть тихіший, ніж завжди, ніхто не розумів до пуття чому, раптом пожвавішав і пересів у куток канапи до фалька. У нього давно було щось на серці, з чим він не міг зладнати він узяв кухоль з пивом, постукав ним по столі, ніби хотів виголосити промову. І коли найближчі сусіди стихли, ремтячим голосом промурмотів. «Панове, я знаю, ви думаєте, що я тварюка. Пальку, я знаю, ти думаєш, що я дурний. Але ви побачите, хлопці, побачите, хай йому чорт!» Він підвищив голос, стукнув кухлем по столі так, що розколов його навпіл, потім відкинувся на канапу і заснув. Ця звичайна собі п'яна балаканина привернула проте увагу Марії. Вона підвелася, перервавши розмову з Олле, яка зрештою почала вже виходити за чисто абстрактні межі. «Який гарний хлопець! Де ви його взяли? Сердешний, як стомився! А я його зразу і не помітила!» Вона підклала Реньєльмові під голову подушку і накрила його шаллю. «Які в нього маленькі руки!» «У вас селюків не такі, але це таке невинне. Альберта, це, мабуть, ти підбив його так упитися?» Байдуже, хто його підбив упитися, але Реньєльм був п'яний. Та його, напевно, і не доводилось нікому підбивати. Він відчував постійну жадобу приглушити внутрішній неспокій, що відвертав його від роботи. Тим часом Лунделові не дуже сподобалося, що його вродливий приятель викликав таку увагу, а хміль, що дедалі душче вдаряв йому в голову, збудив його релігійні почуття, трохи приспані доброю вечерею. А що всі теж були нетверезіші, Лундел вирішив нагадати їм, чого вони сьогодні зібралися і які почуття мала б викликати розлука. Він підвівся налив кухоль пива, сперся на комод і попросив уваги. «Панове», – він згадав про Магдалину, – «і дами, ми їли й пили цього вечора, і щоб довго не розводитись, робили це, коли дивитися з матеріального боку для задоволення нижчих, чуттєвих, тваринних потреб нашого єства. І воно – єство наше, такої хвилини як ця – коли наближається розлука, являє собою сумну картину тяжкої вади, званої пияцтвом. Тим приємніше для нашого релігійного почуття, коли після такого вечора, проведеного в товаристві кількох осіб, ми можемо підняти чарку за того, хто, виявляється, має великий хист, я кажу, Селена. Тож будемо вірити, що ми ще не остаточно втратили самоповагу. Кажу вам, тут ми побачили найяскравіший приклад цього, а тому я згадую чудові слова, які завжди вчувалися мені, скільки я знаю себе. І я певен, що ви всі пам'ятаєте їх, хоч вони тут і не дуже, до речі. Цей юнак, що став жертвою тяжкої вади, скажімо, відверто пияцтва, втерся, на жаль, мені здається, я не помиляюся, так і втерся в наше товариство. І я. Скажу відверто, наслідок виявився гірший, ніж можна було сподіватися. За твоє здоров'я, благородний селене, бажаю тобі щастя, якої заслуговує твоя велична душа і за твоє здоров'я Оле Монтанусе. Фальк також благородний, він ще досягне вершин, а надто, коли його релігійні почуття набудуть тієї твердості, якої й слід сподіватися від такої людини». Ікберга я не називаю, бо він уже знайшов покликання. Ми бажаємо йому щастя в тій царині, де він уже так гарно виявив себе у філософії. Це важкий шлях, і я наведу слова псалма. Хто може вам це сказати? В кожному разі ми всі маємо підстави сподіватися від майбутнього всього найкращого. І я думаю, що ми завжди можемо сподіватися його, поки будемо чесні в своїх почуттях – і не виберемо ганебної вигоди. «Бо, панове, людина без релігії стає твариною, тому я дозволю собі запропонувати вам підняти келихи і випити їх до дна за все те благородне і прекрасне, до якого ми прагнемо. За ваше здоров'я, панове!» Релігійні почуття почали так змагати Лундела, що товариство вирішило покласти їм край». Денне світло давно вже освітлювало знадвору спущену завісу, і краєвид з рицарським замком і дівчиною купався в першому промінні ранкового сонця. Коли Марія підняла завісу, день увірвався в кімнату і осяяв тих, хто там був. Вони були схожі на мертвих. Ікберг спав біля плити, обхопивши обома руками кухоль. На його обличчя падав ще й червоний відблиск стеаринової свічки, даючи гарний ефект. Олле виголошував тости за жінок, за весну й сонце, за весь світ. Йому довелося відчинити вікно, щоб дати волю своїм почуттям. Побудили тих, хто спав, попрощалися з господиною, і все товариство вийшло на двір. На вулиці Фальк ще раз обернувся. Магдалина стояла біля відчиненого вікна. Сонце освітлювало її біле обличчя, забарвлювало довгі чорні коси в темно-червоний колір. Вони спадали їй на шию і, здавалося, багатьма струмочками стікали на вулицю. Над її головою висіли меч і сокира, і шкірилися дві голови. На яблуні з другого боку вулички – Сиділа чорно-біла мухоловка і виводила свою меланхолійну пісню. Раділа, що скінчилася ніч. Частина дванадцята. Акціонерне товариство морського страхування «Тритон». Леві був молодий хлопець, народжений і вихований для торгівлі. Він саме хотів з допомогою батькових грошей стати на ноги, коли батько помер лишивши після себе незабезпечену родину. Леві тяжко прорахувався, бо він вважав, що досяг уже того віку, коли можна не працювати самому, а подбати, щоб інші працювали на нього. Те був приємний на вигляд 25-річний хлопець. Він мав широкі плечі і сухі стегна, що дозволяло йому носити піджак на манір деяких чужоземних дипломатів – що ними він часто милувався. Груди його елегантно видималися і були доброю опорою для манишки з чотирма запанками, навіть коли він опускався в крісло на почесному місці біля довгого директорського столу, де засідали члени правління. Випищена борода надавала йому привабливого вигляду і водночас викликала довір'я. Маленькі ноги створені були для того, щоб ходити по брюссельському килимі в директорському кабінеті, а випликані руки особливо годилися для легкої роботи, наприклад, підписуватися на друкованих бланках. У ті часи, тепер їх називають добрими, хоч насправді для багатьох вони були погані, якраз було зроблене велике відкриття, найбільше за все століття. А саме, що дешевше й приємніше жити на чужий кошт, ніж своєю працею. Багато людей уже скористалися цим відкриттям, оскільки на нього не було жодного патенту. То й не диво, що Леві також поспішив ним скористатися, тим паче, що грошей він не мав і не виявляв ніякого бажання працювати на родичів. Отож він одяг найкраще своє вбрання й подався до батькового брата Сміта. Ага, в тебе є ідея. Ну, послухаємо. Непогано мати ідеї. Я думаю заснувати акціонерне товариство. Чудово. Тоді Арон буде твоїм замісником. Симон – секретарем, Ісаак – касиром, а менші хлопці – рахівниками. Добра ідея. Ну, кажи. Що ж це буде за товариство? Я думаю, товариство морського страхування. Ага, чудово. Всі люди повинні страхувати свої речі, коли відправляють їх морем. У чому ж полягає твоя ідея, ну? Оце ж вона і є. Яка ж це ідея? Ми вже маємо велике товариство Нептун, отож. І добре товариство. Але твоє має бути краще, якщо ти хочеш конкурувати з ним. «Що ж буде нового в твоєму товаристві?» «О, я розумію. Я знижу страхові внески і переманю всіх клієнтів Нептуна». «Ага, це вже ідея. Отже, оголошення, яке я звалю надрукувати, починатиметься так. «Давно вже настала потреба знизити страхові внески». І тільки відсутність конкуренції спричинилась до того, що цього й досі не зроблено Тому нижче підписаний має честь запропонувати акції товариства Як воно зватиметься? Тритон Тритон А хто він такий? Це морський бог Ну гаразд, тритон Гарна буде вивіска. Ти замовиш її в Рауха в Берліні А тоді надрукуємо знімок з неї в журналі «Батьківщина» Отож а перші акціонери? Угу, почну я. Але треба ще якихось гучних, гарних прізвищ. Дай мені офіційних щорічник. Отож. Сміт добру хвилину гортав щорічник. У товаристві морського страхування повинен бути морський офіцер високого рангу. Ну, зараз пошукаємо якогось адмірала. Ох, та в них же немає грошей. Ой-ой, ти погано знаєшся на таких справах, хлопче. Вони підписуються, але не платять і отримають прибутки за те, що ходять на збори і на директорські обіди. Ну от, маємо двох адміралів. В одного – Орден Полярної Зірки, а в другого – Російський Хрест Святої Анни. Отож, котрого вибрати? Візьмемо російського, бо Росія – добра країна для морського страхування. Отож, ви вважаєте, що вони погодяться? Ет, що там вважати? Нам треба ще одного державного радника. Отож, пошукаємо якусь його вельможність. Добре. І графа. З цим і важче. Графи мають надто багато грошей. І одного професора. В них завжди мало грошей. Може, є професори навігації? Оце було б якраз для нас. Здається, біля театрального ресторанчика на Седрі є навігаційна школа? Є. Отож, тепер усе на місці. О, я забув найважливіше – юриста. Когось із Верховного суду. Отож, є й він. Усе це добре, але де взяти гроші? Гроші? А навіщо гроші, коли ти засновуєш товариство? Хіба їх не дадуть ті, хто страхуватиме свої товари? Отожбо. Чи, може, ми платитимемо за них? Звісно, ні. Отже, хай платять внески. отож. А основний капітал? Ет. Напишемо в векселі. Так, але ж частину треба внести готівкою. А ти внесеш в векселі замість готівки. Хіба це не те саме? Отож. Якщо я даю тобі вексель на якусь суму, ти ж можеш отримати ту суму в будь-якому банку. То хіба ж вексель не ті самі гроші? Отож. А в якому законі написано, що готівка це обов'язково асигнації? Якби так, то кредитні білети окремих банків не були б грішми, а? А скільки треба основного капіталу? Дуже мало. Не треба зв'язувати великого капіталу. Досить мільйона. Із нього 300 тисяч готівки, а нарешту видають зобов'язання. От бачите, все-таки треба мати 300 тисяч готівкою. О, Господи Боже мій, готівкою? Готівка – це ще не гроші. Маєш її, добре, а не маєш, то отож то треба зацікавити дрібних клієнтів, у яких є тільки готівка. А великі? Чим вони платять? Звичайно, акціями, зобов'язаннями, векселями, отож. Це все потім. Нехай тільки знайдуться акціонери, а там побачимо. Але ж тільки 300 тисяч? Стільки коштує один великий пароплав? А якщо застрахується тисяча суден? Тисяча? Нептун мав торік 8 тисяч клієнтів, і нічого. Тим гірше, бо якщо будуть нещасні випадки, тоді товариство ліквідується. Ліквідується? Банкрутує, так це називається. А що товариство робить, коли банкрутує? Не ти, не я, не хтось один. Товариство тоді, звичайно, випускає нові акції або підписує нові векселі, які потім у скруті... За добру ціну викупляє уряд. Виходить, немає ніякого ризику? Немає. Та й зрештою, чим ти ризикуєш? Є в тебе хоч ере? Немає. Отож. А чим я ризикую? П'ятьма стами рексдалерами. Бо я більше як п'ять акцій не куплю. А хіба 500 рексдалерів для мене така вже велика сума? Сміт нюхнув тютюну і на цьому справа скінчилася хоч вірте, хоч ні, а товариство було засноване і протягом 10 років свого існування воно виплачувало акціонерам 6, 10, 10, 11, 20, 11, 5, 10, 36 і 20%. Викинуто на ринок силу акцій, а щоб розширити справу, випущено нові акції – та відразу по цьому відбулися збори, саме ті, про які Фальк мав написати для «Червоної шапки», де він працював позаштатним репортером. Був сонячний червневий день. Коли Фальк після полудня прийшов на малу біржу, там кишіло людьми. То були блискучі збори. Державні радники, генії, вчені, військові й цивільні, службовці найвищих рангів – Мундири, докторські фраки, орденські зірки, командорські стрічки – усі зібралися задля великої загальної справи, зібралися, щоб підтримати створену з любові до людей інституцію, звану морським страхуванням. І справді, треба було великої любові, щоб ризикувати своїми грошима задля нещасних ближніх, які попали в біду, і ця любов була тут – Фальк ще зроду не бачив, щоб зібралося вкупі стільки любові. Його трохи дивувала та любов, хоч він і досі не втратив ще всіх своїх ілюзій. Та ще дужче він здивувався, коли побачив того мерзотника, колишнього соціал-демократа Струве, що гадюкою крутився в натовпі, і високі особи тиснули йому руку, плескали його по плечі, кивали йому головою і перемовлялися з ним – Особливо впало в око Фалькові, як вітався з ним літній чоловік з командорською стрічкою. Струве почервонів, пірнув за чиюсь вишиту галунами спину і випадково опинився поряд з Фальком. Той відразу спинив його і запитав, хто це з ним вітався. Струве був такий розгублений, що мусив зібрати все своє нахабство, щоб відповісти йому, мовляв, Фальк мав би й сам його знати. То президент колегії на рахування платні службовцям. Відповівши, Струве поспішив з якоюсь справою в інший бік зали так швидко, що фальк подумав чи він, бува, не соромиться його товариства? Дивно, чоловік без честі, соромиться товариства чесних людей. Тим часом блискуче зібрання почало сідати на свої місця. Проте стілець голови був ще порожній. Файк пошукав очима стіл репортерів і, побачивши струви поряд з репортером консервативної газети, праворуч від секретаря, набрався відваги і рушив туди крізь вишукану публіку. Та коли він підійшов до столу, секретар спинив його і спитав: Від якої ви газети? На мить стало тихо. Від червоної шапки, відповів фальк ледь тремтячим голосом був пізнав у секретареві реєстратора з колегії на рахування платні службовцям. По залі прокотився Гомін. І секретар голосно сказав «Ваше місце, он там». І він показав у напрямку дверей, де справді стояв маленький столик. Фальк зразу збагнув, що означає бути консерватором, а що літератором лівих поглядів. Він кипів з люті. Вертаючись назад крізь глузливий натовп. А коли окинув його палючими очима, ніби хотів викликати на герць, то зустрів аж ген під стіною інші очі, схожі на ті, що давно вже погасли і що колись дивилися на нього з такою любов'ю. Ці очі позеленіли з люті і впивалися в нього, мов голки. Фальк мало не заплакав з жалю, що брат, може, так дивитися на брата. Він зайняв своє скромне місце біля дверей і не залишив зали тільки тому, що не хотів тікати. Скоро Фалька вивели з його вдаваного спокою. До зали увійшов якийсь чоловік і, скидаючи пальто, штовхнув його в спину, після чого під його стілець помандрувала пара галош. Прибулого збори привітали стоячі то був голова і директор правління Акціонерного товариства морського страхування «Тритон». Але це ще не все. Він був також колишній маршалок дворянства, барон, один із 18 членів Шведської академії, кавалер різних орденів його королівської величності і так далі, і так далі. Стукнув молоток, і голова серед мертвої тиші привітав збори промовою – тією самою, якою щойно вітав збори акціонерного товариства вугільних промисловців у приміщенні школи рукоділля. Панове, серед усіх патріотичних заходів, що служать на користь людині, мало знайдеться таких благородних, породжених любов'ю до людини, як інституція страхування. Браво, браво, загули збори! не справивши тим ніякого враження на колишнього маршалка дворянства. Що таке людське життя, як не боротьба? Я б навіть сказав, боротьба не на життя, а на смерть із силами природи. І майже всі рано чи пізно вступають у цю боротьбу. Браво! Довгий час людина, особливо в первісному суспільстві, була здобиччю стихії. М'ячем, рукавичкою, яку, мов билину, кидав на всі боки вітер. Тепер уже такого не буває. Справді, не буває. Людина зробила революцію, безкровну революцію, не таку, як кілька разів, забувши про честь, пробували вчинити проти своїх законних володарів зрадники Батьківщини. Ні. Революцію проти природи, панове. Вона проголосила війну природі і заявила. Доти ти можеш дійти, але не далі. Браво! Оплески. Купець посилає свій пароплав, свій бриг, шхуну, барку, яхту. Чи як там їх іще? Буря розбиває їх, так. Купець каже Розбивай собі, бо він нічого не втрачає. Тому й полягає суть чи ідея страхування. Уявіть собі, панове, купець проволошує війну бурі, і він перемагає. Гучні вигуки браво викликали переможну усмішку на устах великого діяча. Він мав такий вигляд, ніби всі бурі були до нього прихильні. Але, панове, Страхувальну інституцію не можна назвати прибутковим підприємством. Це не підприємство, а ми не ділові люди, аж ніяк не ділові. Ми зібрали гроші, якими ладні ризикувати. Правда ж, панове? Так. Ми, ще раз кажу, зібрали капітал, щоб нещасний випадок не застав нас зненацька. Бо той відсоток, здається, один, який платить клієнт, не можна назвати капіталом. Тому його цілком справедливо називають внеском. Це не означає, ніби ми хочемо якоїсь платні. Ті внески – тільки винагорода за наші скромні послуги, які ми, принаймні я, робимо з зацікавлення, чистого зацікавлення справою. І я ще раз кажу – не вірю, щоб хтось у цьому засумнівався. Не може й бути й мови. Щоб когось із присутніх прикро вразило те – що його капітал, який я тепер назву акціями, буде використаний в інтересах справи. Ні, ні. Прошу директора розпорядника прочитати річний звіт. Директор підвівся. Він був такий блідий, наче боявся бурі. Його широкі манжети з оніксовими запонками не могли приховати тремтіння рук. Хитрі очі шукали на бородатому обличчі Сміта розради й підтримки. Розстебнувши піджак, він випнув груди, ніби сподівався прийняти на себе град стріл, і заходився читати. Справді дивні й непередбачені примхи долі. При слові «долі» зблідла й чимала частина присутніх. А голова зборів звів очі до стелі, ніби готувався зустріти найгірший удар – рівний втраті 200 рексдалерів. Щойно закінчений балансовий рік ще довго буде здійматися хрестами над могилами нещасних випадків, які просто-таки глузують з усіх запобіжних заходів і руйнують найпевніші розрахунки. Голова затулив руками обличчя, ніби молився. Але Струве подумав, що йому ріже очі білий мур за вікном, і кинувся спускати за вісу. Проте секретар випередив його. Читець налив собі склянку води. І присутні в залі нетерпляче загомоніли. «Говоріть, до діла, давайте цифри!» Голова відвів руку від очей і здивувався, що стало темніше, ніж було. Хвилина розгубленості. І надійшла буря. Збори забули всяку пристойність. «До діла! Продовжуйте!» Директорові довелося перескочити через кілька фраз і перейти до розрахунків. «Ну гаразд, панове, спробую коротко». «Та читайте ж, хай вам чорт!» Стукнув молоток. «Панове!» В цьому слові було стільки дворянської пихи, що всі відразу згадали про повагу, яку вони повинні були виявляти один до одного. Товариство протягом цього року несло відповідальність за суму, беручи за округлено, 169 мільйонів. О! Внесків отримано півтора мільйона. Браво! Фальк швидко підрахував що коли від усієї суми відняти півтора мільйона внесків і мільйон, бо його мало бути саме стільки основного капіталу, то лишається близько 166 мільйонів. І почав розуміти, що означають примхи долі. Навіть шкодування втрат товариство, на жаль, мусило виплатити 1 мільйон 728 тисяч 670 ріксдалерів і 8 ере. «Аньба! Як бачите, панове, доля! Годі про долю! Цифри, цифри, дивіденди!» За таких несприятливих обставин я, як директор-розпорядник, на превеликий свій жаль і смуток, не можу запропонувати більше, ніж 5% дивідендів на внесений капітал. Тепер розгулялася така буря, яку не міг би перемогти жоден купець у світі. «Ганьба! Нахабство! Шахраї! П'ять відсотків! Тьху! Краще вже подарувати свої гроші!» Але чути було й слова, сповнені любові до ближнього, наприклад. «Бідолашні дрібні капіталісти, що живуть тільки з свого капіталу. Що з ними буде?» «Боронь Боже від такого нещастя!» «Держава мусить поспішити їм на допомогу!» «Коли буря трохи вляглася...» Директор-виконавець прочитав подяку директорові-розпорядникові і усім службовцям, що, не шкодуючи сили, старанно виконували невдячну роботу. І так далі. Ці слова зала зустріла з відвертим неприхованим глумом. Потім заслухали звіт ревізійної комісії. Вона повідомила, знов дорікнувши долі, що справи загалом велися добре, щоб не сказати дуже добре. Під час інвентаризації виявлено, що зобов'язання, які забезпечують основний капітал, не фальшиві. Тому комісія просить збори висловити правлінню довір'я і тим самим визнати його чесну тяжку працю. Звичайно, правління отримало довір'я. Потім директор-розпорядник заявив, що не хоче брати належні йому 100 рексдалерів, а лишає їх для зміцнення резервного фонду. Його слова зустріли оплесками і сміхом. Після короткої вечірньої молитви, тобто щирого прохання, щоб доля послала їм наступного року 20%, голова закрив збори.